Door, nothing left to see If it hurts And you can't take no more Lay it all on me No, you don't have to Keep it under lock and keep Cause I will never let you down And if you can't escape All your uncertainty Baby, I can show you how Let my lover Let's go Në mëngjesit bëtë mire të javës nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende, nga ora 7 dhe i në dhe This is Klub FM Mëngjes dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valet e Klub FM në 100.4 Edhe në ekranin e klub të vës, falem mëngjes Falem derit për mëngjesi. mëngjesin, o, o zoti madhë Edhe um, falem derit të i evi që e këtu Falem derit Ardhinit edhe morning. lordit sot në mëngjesi Mm. Ora është tani 6:59 minuta çfarë sekonda? Oh, Un jam 18. Ëh. Bë... Mm -hmm. Jam lumtur që jam këtu me ju. Data është 16. Kjo që jemi fiksuar në siç më thoshë dje. Le ti, le ti si do i them dëgjojësin se më thëni se jam në. E çfarë sot? Ësht dita më e trishtuar e vitit. Dita më, dit janari, më dita o, shumë me shumë e trishtuar, po, me mërzitshmëri. Natë ko. 16 janar. 16 janari më është dashur dita më e trishtuar mm. e vitit. Arzoja e parë është se festat kanë bëruar, mm. do entuziazmi ka rën fare, është ndryshuar. Ka rënë fare edhe <laughs> i ftohtë i bën të veten. Është akoma vete. jam i bindur që, më falë. Mm. Edhe pse data është 6, 6 janar, më duket kur ishte tema? Po, jam i bindur që ka shumë edhe se data është 16, shumë pemë ende ngritur nëpër sallone anë mban. Bajemën. Baj mm. Që po shtyhen për një ditë tjetër për t'u hequr. Kështu që ajo pema jashtë sezonit është tjetër mm. shenjë trishtimi. Vazdojmë. Pra si ti thash, është ftohtë. Uh, ka një vit përpara altini festat janë shumë larg sepse ti të të të po, për i ke kaluar ato. Ti ende çfarë ke mësuar i ri? Ti ende i ri. Po, ë ka ngjitur pa para. Ka ngjitur pa para. Është festuar zi. Nëse mësuar, nëse se je bujar. Se ata kurnancat ata i kanë. Po mirë, ajo është tjetër gjë. Po, pataj. Po, po, ata janë të trishtë, ksu, vetvetiu. Gjithë vitet nuk është se ndryshon ndonjë gjë. Jo, është e vërtetë. Domthonjë kjo është ideja, është ftoq, janë festa të larg është e hënë sot që e kanë kthyer kokën pas dhe kanë kuptuar se gjat vitit të kaluar nuk kanë realizuar disa gjëra, jo vetëm një, mm -hmm. kështu që edhe kjo i trishton. Po jo, po janë dhe ata të tjerë për shkakun që kanë marrë një zotim për vitin e ri dhe tani mm -hmm. më e kanë thyer. E kemi rënë sikur që po duhet duhet edhe një avm duket apo duhet që të thyejnë një zotim, që të bëhem rehat nga ato pastaj dhe të, të vazhdojmë jetën normalisht. Jan nuk do ashtu, nuk do ashtu, nuk do ashtu, nuk do ashtu, nuk do ashtu. Edhe mund të shtojmë edhe një gjë apo? Po, patjetër, kërim. Jo, është vit fushate, është vit siete. Është, po, është vit fushate. Kjo na shtohet neve. Po, kjo është për, për, për, për... Shqiprinë. Ke, po, ke për Shqiprin. <laughs> drejt. Jei s'e ka lobe fundjavën. Mirë. Mire? Qet. Qet? Ngrohtë. Ngrohtë, oh, u sa mirë ngrohtë. <laughs> Do të ngrohtë nga që unë britem temperaturën ngrohtë. <laughs> po. Shumë mirë. Tahse kushteti ngrohtë. Sa, di, sa më treguan një nuk e nuk e kishte dëgjuar, por kjo ishte vërtet, si si e dëgjova unë. Uh, me njërin Që është uh, Izanatit pusar Por si shma treguan mua Shumë mm. ignorant mm. Me që të të tip Dhe i kështë në njëherë Qarë uh, me ndonë ti Lymo mm -hmm. E zemë Osekshu Për ngrojen globale mm. Dhe i kështë ndënjë Kështë ndënjë Kështë ndënjë Kështë ndënjë Kështë ndënjë Kështë ndënjë Kështë ndënjë Ku kasi soba me dru Kështë Sef se... Qe kisht e qipoasht e nga. Se qar ishte ngrë e globalin, dështa... Quton dhe se ishte në i gjeshë në, në rrën, drora... Ngrë ishte në drora e për po tishka e tjur. <laughs> më mirë me sot, me trumë. <laughs> jem më në rrejko, po tisho. Um, për mua ka që në fundjav relativishte e qetë. <laughs> edhe... Kam parësa filma. Kam parësa gjëra. Jam rehatuar. Jam shplodur e ke parëshu shë erin një farë mënyre dhe më të përë. Pashë do filmin Snowden që doja ta shihja. Po. Me këtë tipin uh, Edward Snowden, historia e vërtetë ti, uh, e tij, ai që zbuloi para botës ëm agjencia e sigurisë kombëtare amerikane mm -hmm. NSA, përgjonte të njerëzit, gjithë njerëzit gjithkohës, kudo. Mi mm -hmm. të gjitha përgjonte amerikanët vet. Qytetarët e Shtetit Bashkuar të Amerikës janë edhe të mbrojtur nga kushtetuta. Po e zëm se, <laughs> e pranoj. Mm -hmm. Për të kuptuar një çë, për shembull, që është Tërësisht e përtet, që nuk është dhe aqë se njërëzit e tyre i ruajnë edhe të tjerëve u bjen në qafë. Do me thënë është, kur, kur ngrie në këto nivele, këto përgjime, këto autoritete, këto mm -hmm. shkeljet ligjit që janë, vë, ose dhe vëprën jasht ligjit mm -hmm. në teritore këshu, pasaj nuk ka rras, zonën tini, aja, qa pasha borde këti, ose është me grin karda po pa grin karda, të gjithi është në spionuar. Mbi gjitha, kjo ishte ideja që dilte edhe në film, më shumë një persona përjoheshin brenda Amerikës, ëh, mm -hmm. sesa jasht se jashtë Amerikës. Fillim do të thënë se thimi ishte, ok, Rusia, Kina, Irani, këto. Çfarë janë këto vende që kanë çështjet e tyre? Dhe për këto ishte ngritur edhe, si thua, softueri apo apo aftësia mm. teknike për, ti, për ti të për të realizuar këto gjëra. Por në fakt, në fakt, do stajë më shumë përjon më shumë brenda vendit, sepse çfarë ndodhte? Alithnishte kështu. Mm. Esëm uh, don për joe ieri për diçka. ëh ishte ieri e insinuara. pastaj për shkak se ieri punon çdo ditë me mua edhe me ty, unë dhe me di automatikisht jo. do pastaj të gjithë njerëzit por unë kam një shoksh që kam në Amerikë, për joe edhe ai shoku e, e, e, i në Amerikë sepse unë isha jaj. shoku i yt atje. në zinxhir. në zinxhir që bën kështu brenda brenda 2-3 halkave, aty futeshin <laughs> 2 milion vet, sepse e tillë është bota, një jetë e njerëzve. kështu që ajo ajo rrjeta që këta donin të hapnin, ajo vetëm galtista pafund por kta ekishin mm. problemi buqerës këtu që kta skishin asnjë kufizim në kuptimin që ata punëmalësishin 2 milion 2 milion 2 milion. Edhe 20 milion mund t'i përgjonim, edhe 2 miliard mund t'i përgjonim. Domthon nga ana teknike, po themi sa kompjutera kishin, sa terabajtë kishin, sa ishte shumë gjë. Absolutisht ishte shumë gjë. Absolutisht ishte shumë. Ë gjithë bota përloj. Wow. Dhe dhe ideja ishte këtu që në kimi dëgjuar të, të qëra, por edhe më qartë kur e shikon të dramatizuar në filme treguar të të ashtu. Ai është në gjendje, si çka mund përballë për shkakun këtu me këtë laptopin këtu, një kamerë, no. që ta aktivizojë këtë kamerë. Pa dritën që tregon të të që kamera është e aktivizuar. Uh -huh. Kamerën e celularit tënd, mikrofonin e celularit tënd, ti të të mund ta fikosh telefonin. A do ai prapë të bëjë? As kusht sa bateritë janë në thë dhe dhe uh -huh. ai prapë mund ta ndezë telefonin edhe ta përdor, ndërkohë që rezultoni fikur për ty. Por mikrofoni është ndezur dhe po përgjohet. Po themi ajo çfarë po thuhet më vonë. Apo po ndizet kamera, po shihet se ku ti je. A ti do të dish çfarë bësh? Skype-et e këto Skype fotot këtu nuk diskutohet fare. Ja ndonjë pjesë të kur ato. Po, po themi ndezesh pajisje që që ti mendon se nuk janë ndezur. Që, që, që ky filloi pastaj me me natriban duke mbuluar kamerën duke dashur këtë film. Po, është shumë i bukur. Do të shohsh. Që sikdo të bësh shumë, po e tjerë e tjerë e tjerë. Shumë trip pas ka qështë është trip, është... Në futen me oh, të mendimet e njerë A, është bukurë Por... Por kysha ish që i... I bishëm si son... dhe te gjithë gjithë kysa... dorë hmm? Nga redet socialet, thëmë Nga gjithë gjithë telefon, laptop, computer Në qësë së duhe është gjithë Shindloj, përgjosh Isolime pasaj është e vërtet, e pjese kësajta nuk deli mm. do t'më nga... Nga, nga rjeti Nga rjeti, pa ota që e kanë parë Se shar mund bëth, kanë dal nga rjetit <laughs> Ndërtojnë dhe i bunkerë shumë, blejnë konserva shumë mm -hmm. Ma edhe i pushë këtë një... <laughs> Shmënden Po, këtë një ndani? Nuk edhi 7-7 minuta në këtë momenten në kryurin e mqesit Mirë mqesit, mqesit që të gjithë dhe miqtashur Data 16 janar, dite hënë Dite me trishtë e vidit si pasjerit Por, hej, eh, do të kaloj mirë Calvin Harris tani Gria një sërin dhejnë fundë, se kënga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 pjesët bëtë mire të javës nga klubi i mëngjesit live nga hënën atë prentë nga ora 7 dhe i në dhjetë This is Club FM Atër, është femër? Jo, i rinë nuk është femër Më bjenë kesh Gënjeve ke parfumi Përë <laughs> uh, Atër, kjo është një politikan Jo, e t'inë nuk është një politikan Më bjenë kesh është e t'ilë më një dachur situata unë dhe e t'ini kemi shën Në nj një tavolin të ështu në në brëmje Kur kjë personajsh ka kaluar mua ty Edhe altini i kështu e shkine Nuk e pe Qarë ke humbur Lërka Blen Vajtë kemi të bë me një analist wow. Wow, Ej, bravo, E qëtë është bi pe zjetë blen Urdro? është bi pe zjetë Jo, lori, më vjen keq Ha, ha, ha, ha, lori Aten, kemi një analist I cili është Po, jeri, është edhe me mjekër Momentalisht Pani kdo mjekrat vina ikin Si sh... Pa, nërmaj Djetë Letë shojmë është i shëndetë qëmë Qarë do të thot i shëndetë qëmë Dhe nuk është i smurë Qësë kando i smurë I shëndosh Tua i trashtar I mbushur I mbushur, bufalaqë Pam Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, <laughs> uh, jo, jo nuk, nuk do thosha për konfuzimin e jotë sipas saktë. Jo, jo sepse nuk njihen, apo nuk ka qenë ndonjëherë te emisioni The Fevzos, por ti e bën në një mënyrë derogative, e kur është kur thuajse konja e, jo, vetë nuk është në fakt. Okej. Okay. Okej, okay, ta provoj njëherë. Ta provosh se jo Lori. Është Ezmer, Ezmer. Ës zmerr. Ës zmerr, ës zmerr. Nuk do të na është bjom. Ës zmerr. Ha kujdes. Lori vazhdon me zver. Analiste zmerr. Ës brunlori. Ja analiste zmerr mi shtash. Besoj nën 5.50 vet këy që mendoj. Ha njër. Bën dhe këshu këy, ëh, këshu parashikon parashikon fushë bën parashikon zhiedhjet, parashikon zhiedhjet. Parashikon. Zhiedhjet. Jo, mos. Këjo më mendon për ato zaloshën duket. Ë? Jo Lori. E jo Lori, jo, nuk është Uj zaloshja. Kujdes. Më ngatron më ose. Një analist që, 9, që është 950 vjeç, që nuk është zaloshnja, dhe që ka mjekër. Është brun, mban syze? Po është i bruni, po. E jo, nuk mban syze, jerin vjen keq, wow. Uh -huh. Altin, e denjerte ty Altin. Po, <laughs> atëherë këtu ka qenë pjesë e opinionit i tij. Ka qenë i ftuar, po. Është uh, analist që ka një reputacion, domethënë nuk kesh ne këtë që çfarë thon sot e hanëser. Le të themi okay. që nuk është dhe, nuk është kështu si e, okay, dakor, mirë. Çfarë thon sot nuk e hanëser ose. Ka një emision të tillë? Jo. Jo, nuk ka. Hajta mbyll i lërinit tash, mambet. Tash ti pra, atëre. Lorievi. Se ti e Lori është me, është simpatik, është të... Si për nikdo thonësha, është po? I fillon në e mërë me A. Ur të në? I fillon në e mërë me A. E sakt, e sakt, Lori, i fillon në e mërë. A të mri... ku, ku do keni qënë një, që e dium ku do shko në një, mm. ku shpon të shkoj, a të shpon të shkoj, a të shpon të kol është. A ty ku kam shponu me Altini? A mbi e mërë me B. Yeah, e sakt, e gjete? Po, ne nuk ishme një vëndë, a bërë një kritit të fort këtur Dekord, atër po? e u qenë po? Bra dhe Lori Ka pasur një emision që që që e zonë ndaluar dikur? Po, e do në pranda e thash, po Nuk e ti e shumë Pa e ka padur, pa nse ku? E po, nuk e kohërent, a ti I të e kohërent <laughs> Po, pra, po nuk Seri e fund che... ka qenë përra 3-4 vjetë Që e kështë të lënë E ka lenë, Lori Ose e ka... Nuk e ti se si është puna do me thënë po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 Up and up, up and up oh, oh. We're gonna get it, get it together right now We're gonna get it, get it together somehow Vet më të, të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hënonat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Lori oh, oh, do zënë të zënë Londoshit oh, e Altinit fillimisht, oh, desha. Oh, ta... Ju a vëndetëm? Lori të përgatitetë shpirtërisht për lojën? Jo, shpirtërisht oh, gati jam, oh, oh, oh, problemi <laughs> është që mendrisht kemi një fjal. Ëh. Nëse ne kemi një fjal. Dakor. Do t'ia japim ju atë fjal. Po herë. Sa radio? Loja që vendos diam kundër vajzave në kërkim të një fiale të vet. Yes, një fiale vetme njëri. Atëre, është send fiale juaj? Për që të gjitha organizonin po. 069207222 është numri i telefonit për të marrë pjesë në lojën tonë. Po, po, është një send. Jepi lorin. Po kjo nuk kurseu ndihmon. <laughs> jo, nuk është që ndihmon fare. Hahet. Jo. Po është send lorin. Ë, po. Është një send i madh <laughs> apo i vogël? Ë, uh, jo shumë i madh mund ta mbash ti domethë? Mund ta mbash. Hyn pun, është. Hyn, po, hyn pun bon, në punë, është shumë i nevojshëm. Ëm, um, po, për ato që si përdoret është shumë i nevojshëm. Pëdjetër. Është high-tech? Ëm, um, ja. ja, ja. jo. Jo, jo, jo, high-tech. Është shpikur që para 100 vjetësh. <laughs> Mos më shoh. Do të thà edhe më shumë, Lori. Edhe më shumë. Po ka, prap këtu nuk ka asnjë lidhje me ndihmën. Nuk është kali. Jo, jo, dakor. Është Pjesë e një vesi think, jo? jo, me, vesi. me vese, s'ka të bëj Ska, ska të dhruku, kush, të lëri Jo, jo, jo Êshtë jo. jo, jo. diska që ka lidhje me një profesion të caktuar Apo mund të kjetë kusht do? Um, mund të kjetë kusht do Në shtëpi e mbajnë? Po, në shtëpi e mbajnë Po, ka të save që Ideja që ti e mbajnë me vete E mbajnë me vete i gjithon E pra që të duhet, po, Kur që, po. Pra këtë i kishtë po, e mbajnë Po, fillon e mban... me po Po, nuk do thyhet. Mund të, jo nuk thyen, po, ndjeri, jë je po saktë po. Me p fillon më nuk thyet. Po, nuk thyet. Unë po mendoja për pasqyrën. Ja e kuptoj. Jo. Jo, nuk a të bëjmë me. me nuk a të bëjmë me pasqyrën. Hmm. Fillon me p, ai që e a, okay. pa, e përdor, e mban gjithmonë me vete. Po po, për shembull kur paguan, e nxjerr nga xhepi. Portofoli që fjalë. Jo. Ja, fjalë. Fjalë. Seri, më e më të ndiej më pak, nuk mbahet në xhep. Nuk bëjnë normalisht. Kujdes, shvarë me po këtë pothuajse. Vishet blend. Në një farë Në një farë mënyrë mund të themi se vishet. Në një farë mënyrë. Nga mesi e poshtë. Jo. Jo, janë ato. Nga mesi e lartë i rin. Nga mesi. Nga mesi e lart vishet. Është një send, po. Unë kam veshur gjithçka? Jo. Jo. E ka veshur në një nganësot? Jo. Po vishet kur është ngrohtë apo kur është ftohtë? Vishet kur është ngrohtë. Nuk ka të bëj me. Nuk do të bëj me sinin. Ska të bëj. Është e dukshme nëse unë e vesh, thjesht. Mhm. Shumë dukshme. Është dukshme po. Është, është e nevojshme por zbukurose. Ëm, um, tani këo baret tsemi... nga njeriu. Po. Po, po. po gërma e dytë është A, parë. Më shumë, më shumë njerëz do ta vishin për zbukurim sesa për. Jeri i des. Po. Jeri pa, jëska. Jeri i des zero sete. Unë jam automatik me. Ndihmoj bag Lorin, Jeri ba po pa, pa e vën. Po, vishet si për Lorin. Si për kujt? Si për bluzën. Si për bluzën e pa sakt. Në vishet si për Jo, paoja, thotë pao. Cfarë? Tjetra. Pa de sy. Jo, jo. <laughs> jo. <laughs> po pse më the, okay, po. Po pa, se A, ndohem, nuk duam se gjetë. Nuk duam se gjetë. Jo, po se. Vall më pa, fillon me pa. Kujdes, paskem i gjetur gjë. Vazdojmë Lori, <laughs> <laughs> <për>. vazdojmë. <laughs> Ti je paçja, je shpaçja aftatë. Fillon pa, ëh? Fillon me PA. Po pse s'i as paletat. Vishet nga mesi e lart në një farë mënyrë, po nuk është rrobë. Nuk është rrobë. Është pjesë e rrobës. Jo. Është aksesor aksesor dhe është më mirë po aksesor, aksesor po për da po da aksesor a ke an pikën e uh, idesë njeriu madje e përdor si një zgjatim tani si një zgjatim të vetin njeriu e përdor si një zgjatim të vetin zgjatim të vetin po e psi nga to tani është një aksesor që e përdorin të gjithë apo jo të gjithë ata që ata që kanë nevojë ata e përdorin dgjoj nuk futet në xhep nuk mbahet në dorë Po, pra, është ne këshoj. Është ne si me me karticë, kështu që kapet recepti këtu për ball. Ti i kujt? I i, i jetë. Jo, jo, jo. Jo, i jetë. Jo, ska lidhje fare. Onë dis pil atë. Jo, jo, s's pil, është jo, jo, jo, jo, jo, jo. <laughs> i vot me spis pa. Po është me po dhe angul. I thotë pas pil i thonë. Pas pil. Nuk e kam pikën, e di seriozisht. E mos i dia bëjmë. Pa, atëre është një një P, P, Apo Një P, jo, përës Jo, jo, përës Po, dukë dryshat Mëndit një pa për një P, por pa, uh, Jo, <laughs> në go thë Êhë nga eksistor Gërë ma të red lë, lë Kat, pal, pal, pal Jo, jo, jo, jo Katë bëjme, katë bëjme bukurin njeri Katë bëjme paracitjen Êhë një zgjatimi njeriut Êhë është fa Pas, pas Jo, jo, waa Mënd të përdoret Nuk e dje Në për filma për shembu. Në për filma do ta gjej. Për shembun thotë në për filma kur do të krijosh një personazh, do të ndryshosh pamjen. Edhe është pan. Ja, ah, ja vëmë unë <gjitri> part. Part? Parti? Ah. Jo, jo, jo. Yeah. Ja. Yeah, ja. Jo. Ja, ja, jo. Jo, jo, jo. Do të ndryshosh pamjen, i bën i bën par. Ai që i bën bukla flokut. I bën bukla. I bën i bën. Çfarë? Po, po isëm isëm mesëm, isëm. E zëmë sigur, sigur, kju personi s'ka fare flokë për shumë E dhe dojë Këto janë pjesët bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prente Nga ora 7 dhe i në ditë This is Club FM Where'd you go? I got so used to bein' round you boy I'm trying not to care But where'd you go? Under I'm trying not to care, but You're like drugs, you're like drugs to me I'm so in, do you talk to me? You're like drugs, you're like drugs to me Drugs to me So put me out of my misery Hurry up, come see me Në pjesët bë të mirë të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prente Nga ora 7 dhe i në 10 This is Klub FM 1, 2, 3, 4, 1, hmm. 2, 3, 4 Mirë mëngjes dhe mirë se geni ardhur Në klubin e mëngjesit Në valjet e Klub FM në 100.4 Edhe në, jam... në ekrani në klub të vës Po dhe akord, dhe akord, më falj <laughs> Edhe do me thënë në jam unë në ekran të vëja <laughs> I eri Falem juve. Me ngjeshim. Falta e Lori. Me ngjeshim. Me ngjeshim gjithëve juve këdo që dëgjoni mi dashur. Ju mirpresim në valët e radios. Nice ni pecata. Si, e nia, e nia. Ti gatë? Gatë. Ah. Sot ishte Lezësë më ri ashta, po, është ka një zbutje ieri. Është vërtet. Por siç mora veshun, do të ketë një zbrtitje tjetër gjatë gjatë javës. Është kur e kenë. Nemar kur ende. Po mirë, me gjithë beser. Nuk është për tu alarmuar, sepashin që më e larta është 13. Oo. Oh. Kishte një -1. Dakor, -1 është që. e ulët. Po kjo është më po, e ulët e mundshme. Ja morëm dorë. -7, ba, minus -10. Sepse <laughs> ju thoshin do bëhet prapë tot, po dua ti kujtoj të dashur njerëz që mendoni se do të bëhet prapë tot që javën kur ishte ftoht -1 ishte më e larta. Ëh. Mm. Ndëzbriste deri në -2 cifror diçka. Po nuk e di eksaktisht se sa ishte. Sa shkoj, -11 në Tiranë a diçka? Tam, diçka e tjera. Po. E nëse. Ehm, mm um, por, uh, kështu që but sot mëngjes, lezetshëm, mm -hmm. nuk e di nëse do të pikoj, mund pikoj, ato të pikoj, atë do të na thollë edhe pak më vonë. Do pikoj në mëngjes. Tashoj. Shumë ah, si një vezë e lëkët. Shi. O pa. jo, jo, e pas kam kish... jo. E paska hungur shiun mëngjes. Un po flisja pa, për për çfarë? Për këto, e ke pasur, është njerëzit çohon në mëngjes. Ah, nuk e di çfarë mëti, gjithsesi. Ah, dakor. Arregoje. E mira, normal. Fillova me kështu. Pa pritmos. Un duke fol për, jera më ti fillova duke fol për motin. Po mira, më falni, po flisim takuar për motin, un aty isha akoma. Je kam një quiz për ti. Qën kërkesh, qën kërkesh. Çë? Qën kërkesh. Qën kërkeshe. Jo, qën kërke. Qën kërke. Cila është folja? Cila është kohe foljes? Isha. Jo, jo, qën kërke. Ku e diu? Qën kërke. Përdoret kë qën kërke pastë çan kërke një ti. E ke përshtuat më? Sepse ka çënke, një sekondë, një sekondë. Ka çënkuati është negative. Jo, jo, jo, jo, është negative është. Porse më nën kornë kryer është çënke. Tan, ëh. Çënke le mend vajza. Po çënkërke. Çfarë kohe? Kjo është më. Kjo është kuit për ty. Kueri thjesht. Kjo është për të rënë shumë me kokë. E kryeri thjesht është çënkërke? Jo, nuk e di. Dobë. E tashme e Jam kërke. Ja, ja. Tashmë vazhduam. Nuk e di, tashmë vazhdojmë, po. Ëh. E gjyre thjesht e vazhduar. E shikoni sa dobët Do jeni? Shumë. Është shumë dobët. Ti vetë jepet, i mëson vetëm thjesht për të marr provime. Ma ma mudesh që të, se po shkruaja lidhjen e shkurtër dhe ëh. Mm. Është kemi përsyesh gjatë lidhjes së shkurtër mundojmë që ato gjërat që them të jem saktë. Kështu që duhet i kontrolloj. Edhe uh, tani qen kërkam ush që e përforcon që është diskalt. Un shikos, shikosh në Brown. Tashi <gjohet> un po. Ta, po shikosh në Google kohët e foljes. Sa këtë bëra un, kohët e foljes, kohët e foljeve. Format e shtylluara të foljes. Se u kemi këtu në Wikipedia për shkakun. Ai ka të gjitha. Ëh. Mm -hmm. Format e shtylluara të foljes. Ehm. Um, Alti no. Kjo është e kriera e thjesht. E kërër ja, e thjesht të mënyrës dëftore për dore të zakonisht për treguarve primë ose gjëndi që kanë marë fundë në një të kaluar të afert ose të largët edhe që nuk kanë lidi me qastin kur flasin. Dolish kur t'i hyri marsi. Pra, dolish kur t'i hyri marsi, po se kur, nuk ka rëndësi. <laughs> nuk ka rëndësi, pa. <laughs> nuk ka rëndësi, nuk, ka nuk kanë të bëjnë me qastin kur pa flasim ne. Flasim për një. Erdi në në tori i dytë. Mm, mm. Dori mm. Vrimar, si e e do të kryen li marsi, por kryen ai thjesht vetë për dorë të për, për të treguar veprime, që sipas folësit do të kryen me siguri në një armë të arfërt. Por shumë. Me mm. kjo është tipike shqiptare. Prit se erdha. Oh. <laughs> më prisë. Po duket se <laughs> këtë nuk e kanë asnjë asnjë tjetër të bën. Prit se erdha. Nëse, a, uh, kështu që po merresh me kohën e foljes, shok. E ndoshta do të kemi më. Çan kërka. Çan kërka. Çfarë i bën? Do ta gjejmë atje, ku duam tash të mbajmë, atë kryen sa më tek. E kryen diçka. Çan kërka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 Ah, eh, u e bëu po shau kohën të bëra që është e kryer, mëse e kryera, kërir, e kryer të shkuar, e ardhmja e përparme, nuk ka lidhje fare me fjalën që ti the. Për shembull, një një fjalë që ose mbajmë fare nga koha e shkollës. Tanë unë në shkolllë shekullin e kaluar kam shkuar. <laughs> Por <për> gjithsesi, <laughs> ë këm bën tingëlloi i lasht. Po jam i lasht. Po gjithsesi, <hum> format e diatezës veprore. Baje një sekondë aty. Diatezë. Sa është diateza veprore? Sepse këtë e lexoj për herë të parë. Fot këtu. Format e diatezës veprore, koha e kryer. Format e diatezës veprore, të mënyrës dëshirore, sa johen duke i parapërvën pjesore së foljes, të foljes themelore gramatikat. Prit se e për të humba. Use, humba fare. Format e diatezës veprore të mënyrës dëshirore sa johen duke i parapërvën pjesore së foljes, të foljes themelore, format gramatikore të foljes ndihmëse kam në kohën e tashme të mënyrës dëshirore. Na uto ve fare. Asnjë fjaloravesh. Ëh, kur dëgjon, kur dëgjon si në anglisht. Po bra. Fut llava brenda, futa. Quick dipping doti të vish. Imagjino kur dëgjoj këto gjëra se është fundi. Atëre, onë gjeta në fjalor. Ja te kategoriv foljesh që shpreh marrëdhëniet e ndryshme midis veprimit dhe subjektit. Po bra. Ajer është më më. Memëm të zembajmë ndjatyzën. Nuk na kançuarit. Kështu nuk e mbajmë. Ngaçin për mëvon kjo ndoshta. Senë gjuk kemi okay, mesë, për deri në shok mes, po sa sim përmbajmë. Do të kemi në 3 orë të vazdimtë të japim sa më a? shumë leksione gjuhë. Atëherë mirë, nëse arrini të, kush më arrin të më përsërisë këtë fjalinë nga fillimi deri fun, si, në fund? Në një, ë, kush arrin të më përsërisë këtë? Është ka batalje. Po arrin ndonjëri brejësh të më përsërisë këtë fjalinë, unë nuk e di. E, nuk e di sombe. Unë doj të jem me kafë par. <laughs> por uh, shëndet, uaj. Shpresoj të jot. Edhe njërë, format e diatezës veprore të mënyrës dëshirore, sa jo në duke i paradvën pjesore së foljes të melore, format gramatikore të foljes në dimse, kam në kohën e tashme të mënyrës dëshirore. Shembul, pa qa larë, pa që larë. Mos dhildre <tutur> të shembuli se në ngatronë. Pas të larë, pa qa hapur, pa që hapur, pa që hapur në një dritare o jeri. Pa da dhe që një një dritare. Nëjse, okej, okay. pa gjua jonë saj mirë. Po oh, ja ja. Sa ombre sa e, e komplikuar. Femë spektin <laughs> në Club FM 104. Need you tonight. Mish dashu që jesh nga in excess në Club FM 104. Më vonë flasim edhe për fjalit mohore më të mënyrës dëshirore që marrin fjalëzën mos përpara. Femë pastë. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hana Nat Prrente, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM.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 do të bë më të mirë të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natën e premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm mirë pritje s'kam prek dje o dingo çajendo çajendo këtu me ja ja duart <laughs> altini ka ngritur duart jo jo jo një sekond konga po luantaj u e dëgjova apo s'e dëgjova jam çitish ndërshmitar duart e mia so, atëre atëre po luajmë nga e para një një. Ok, janë duart e tua. A ka urdhëre? Janë duart e timsaz. Mendo pasi, jo. Ti më thuaç për çedit juridikë. Po. Mos po e xhuto. Mm. Ja ku janë duart e mia. Çe durë. Çe durë baba. Çe durë duart. Çe durë baba, çe baba <grades> nice duart. Ja ku e kemi mësh dashur. A dhe luajmë kë kam parun tani në klubin e mëqjesit, në klavë fem në 104. Ësh mashku? Jo Yere, nuk është mashkull. M'vjen keq. Pa problem. Altin Tiega dallon? Atëherë është deputete. Jo. Nuk është deputete, m'vjen keq Altin. Gazetare. Jo, nuk është gazetare, oh. Olta. Olta. Urdhrave. M'vjen keq. Vazojmë Lorit. Mhm. Është e Partisë Socialiste. Ka shansë, ka qimen, ka qimen e, e derri eric. për mirë, por ka qenë, ka qenë, <laughs> ka qenë, ka <laughs> qenë, ka qenë, kuretare e freshit. Ja. Aaaa. Kusht është kjo, more? Nuk është e? E? Elisa në Spirofali? No, sir. Ok. Jo, falim derit. Bashdojmë e... <laughs> është ieri. Brune? Po. Ha? është Brune? Jo, nuk është Brune, i erin vjen keq. Dy mangot për ty i eri. Ska gjë, nuk më vjen keq. Shpo ndonë Sakt, të tinë bravë të qovë Po këta bionë dhe në partinë socialisë Në gjithë e në brunë atë Kaka Kajtë Altin Kajtë Altin Ose ndrushët ga bosë Të dishtë me këfletë Altin Kjo më duke se ka dhe një shendë voglë Nuk e di Nuk e di Nuk e di Nuk e di Nuk e di Nuk e di Nuk e di Nuk e di Nuk e di Nuk e di Nuk e di Nuk e di Nuk e di Nuk e di Nuk e di Nuk e di Okay. Është, është ministre ndërkohë. Bravo. Po po prit para ka një qen të vogël si. Ah, jo, po, është drejtë, e fajëtoj. Ha roba, po jo, thash mund të ke pasur, por. Atëre, Olta, ti e ke. Është ministre pra. Ësakt, ësakt po. Udon që Olta të kjo fyty të ishte bërë një herë, siç do të loja në në rregullat e lojës. He he. Pikat 18, pikat 18 e lojës. Nuk përshteten këto piondja me flok të gjata. <të> jo, e gabuar, më vjen <laughs> kë. Atare, kësaj zonës. Vazhdojun? Po vazhdon, vazhdon, po të takon. Bo, bo, bo, a, po ti takon. Si ajo ja ima e si të pin buzën? Po të pin buzën. Këlluan. Kësaj zonës, ju hodhën një gjë në kokë. Ca të shoqërit sivile. Jo, Lori. Wow, ah, okay. e zona të standova. Mos e dua tek kisha në mari. Kush është kjo bionde? Është një parti sociale që ka vetëm plot me bionde pra. Se paska që ta ta mendoj Ulta me flokë zgjatat dhe ti them jo. Ta mendosh ti me kokën me bojë dhe ti them jo. Po një sekond se ajo. Ajo e themon. Zotri? Se ash po. me flokë të shkurtra. Zotri, kjo tha me flokë të gjata, the dhe unë i thash "Jo". Thince Lindita Nikola, unë po Un them "Jo". S'është Lindita Nikola. Do të them. Është me blonde me flokë të shkurtra, flok shkurtra por jo Lindita Nikola. Jepi. Që si ka dashur të shkurtra, sa deri sa supë ti ka takt paktën. Është ministre, ti je që është. Është, është ministre, po. Sa ngushtu rrethim, kush është? Ku ngushtu rrethim? Nuk e di. Nuk e di ti. Jeri? Nuk po vjen. Sa ministre ka jemi? Me flokë të shkurtra? Me flokë të shkurtra blonde. Kam me, tek si ti Jeri, kështu si ti. Nuk e di. Kjo gje, unë do ta bëj. Okej, Jeri do të dorëzosh. Po po, dorëzosh. Jeri do të heqësh një artikull rrobash, më që dorëzohesh. Jo, varsen. Është pika 23. Rrob quhet kjo. Bluzën, apo ja, çaj. Pika 23, hiq një artikull. Hiq një artikull. E hoqi një artikull pa shumë kat. Mirë. Një artikull krejt pa. Tani çfarë artikull se ti lutem, ti hiq një artikull më që. I fillon emri me M. E jetë. E jetë vetë prap madaj. A mund ta tremë që mbi emri fillon me k? T'lutem Alti. Ashtu. E saktë, Olta. MK. MK. Ministre Bjondë me flokë të shkurtër, Kreur Sitieri. MK Jeri. MK Jeri. MK. E vetmia MK që më vjen mua është Ministrisë Kulturës. Jo Ministria e Kulturës. Apo Ministre Mirela Kumbara apo Brunë Mirela Kumbara. Në moment doja jotalin me flokë të shkurtra, si në Shqipëri nuk ka vetëm art dhe kulturë. Mirë, do të ndihmojmë pak me Një sekundë, atë e mundi... Tari unë e kamë seriosisht, nuk është e potallës. Pa, po pra, pa... ...që nuk e gujtoj farë. Êshtë Brune, Jeri dhe Thames në këja. I agurke. Jëri, di shumë këta tinguj, ndo është a këta tinguj ndimojnë. Pa, pa, pa. Pa, pa, sa rajtë i gjië. Pa, pa. <laughs> <laughs> <më dajë> shopak, <laughs> o Jeri të leo të ndërën. A mund të shumë përkëtë. O Jeri është gjatë o Jeri. E zëmë se ateo ës Në shëtë në saka! A te me në në zhri! Kusë është ministë në aqe me të drasim? Ami, eri! Kusë është ministë aqe pleni e likoptera? Kusë e mëronë a te me? Gua, eri, seriosishtë Seriosishtë në kam nuk e këtojë parë E pasashtë! Ajo e mëronë me zërinë e sajë Për në më vlasë përgjithë të rrëke Oji, oji, oji, oji Gërënë! Granata, o ti... Ja, vionoti... Gjeri... Edhe granatës e kushtori e mëjtësa... Pra, nuk e kujtojsi... Ashtë mi, Mikodeli... Nuk e kujtoja fare, se jësë është e gajtë. E di... Stop, stop... Kushtar kushtoj... Kushtar kujtoj ashtë... Kushtar kujtoj ashtë qyta e tankut, mi Mikodeli nuk e t'i se së qarë mund t'a kujtoj. Po thëmësa... Ministre, Socialiste, Bionde, me flokët shkurtra... Etjer, etjer, etjer... Është nuk... më kujton më mirë gumbaro vjen, më, më, më, më mirë gumbaro. Ka ne të çumurt, prandaj nuk e gjen. Uh, ka mimi, po po, ka ne të çumurt, më shumë i marr me këtë arsimin me këtë. Po në fakt është e vërtetë. Sina pas de luftë në fakt, sesa ashtu po. S'ka qenë nevojshme thotë aty, ja? a? Është e vërtetë? Po njëzë do nuk revoltojnë ndaj shumë për uh, për mbrojtjen. Po pra, se është jashtë uh, pavarësisht e kjo. Jashtë e taspërtitshme të, mm. të qytetarëve. Pavarëzisht se kur duen ushtarët për pastruar, pastruus më të mishë dhe ushtarët s'kemi. Për pastruar e ke prasur letrat buzrugve e këshua. Êshtë pak denigru se të thosha unë vru në uniformën, kërmë bledhë plera në vej këtej. Me gjithë se, he, punë e madhe. Me shqipojnë është ajo uniformën. Këthejnë paspan këmë në këmë në qesit a një muzik mishë danë shur. I'm yours nga Jack Savoretti.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 I got a little out of line But that ain't me no more I'm leaving that life behind I'm yours And now I really get what love is for You hit me at the stroke of midnight You give me a reason didn't know i was in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 së vjenin në lidhjen e shkurtër edhe këtë të martë janari, janari është tani më në mes sot është data 17, 17 është një më pak nga 18, 18 është mosha, kur ju jesh i rritur, rritur me thërime duhet për të di që kë qurisht e vogël hante si zog, zogësh edhe pinguini, por nuk fluturon dot. Dot në anglisht i thon pikës prandaj adresat marrin me dot com, com do të thon komerciale, komerciale që ut muzika që luhet në radio këtyre ditëve dita sot, mund të ishte ters, por jo, edhe pse është e martë, të martat memories është i lirë nga Michael album, album dikollon si album, albumet mund të jenë muzikor, por edhe pikturash. Piktura është piktura një nga artet ku shiktarët kanë shkëlqyer, është shkëlqyer është sh një sipërfaqe e lyrë me lusë lustra lustra lustra thrizin dikur lustra gjinë te vegjël të Tiranës. Tirana ka ndryshuar shumë, sa për mirën e sa për keq. Keq ka tre gërma dhe mbrapsht shëzohet çek. Çek nuk është fjalë, por çeke është dialekt i Tiranës për çënke. Çënke është një folje në kohën e kryer. Kryer është diçka që ka përfunduar. Për fundimisht ky vend nuk bëhet vona sa njerëz në Facebook, por ky vend atë bëhet për inatë shqiptarve thoshte në një citat Konica. Konica është një fshat nga vendi i Faiku, sot ndodhet në Greqi. Greqia e zorbës është një vend i grave, i verës dhe i këngës. Kënga është refreni i filmit Sing, nga i cili ne do të dëgjojmë tani I'm Still Standing, fillimisht El Don Zone për këtu e kënduar nga Terron Egerton. 20 më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na e prente, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Mirë mëngjesi. Mirë se ngjani dorë në klubin e mëngjesit në Club FM 104. Mirëmëngjes të gjithë. Hello. Hello. Jessy. Nandai se 6 minuta tani. Gonçat kanë menduar për një fjalë për sharan radio? Mhm. Mm po. po? po. po. Atëherë, do të luajmë sharan radio me ishdashur. A është lojku Olda dhe Ieri bien dakord mbi një fjalë dhe unë dal dini uaz bulojm për një herë. Gati? Gati. Okej. Okay. Së besoj për mua. Le ta provoj. Ato do ta shih. Loja që vendos pjesëmbullur vajsave në kërkim të një fiale. Volta po mos fol si përse? Vazhdonnishte hequr kufin. Qëllimi i vajsave është çifteli. Faleminderit. Vazhdojmë programin tani me tas shumë me. Marcus Marnet the speaker. Keshu the trouble with us në klub femnë 100. Pas tre bazash, pas tre bazash do dëgjoni këtë këngë. Atë nuk është çifteli. Okej, mirë. Ader, a uh, fjala juaj është një send. Jo. Ja. Ha, fjala fjalia ja. juaj është, uh, ja, dhistë dhistë të të. është koncept. Sepse aty e keni çëfin. Një koncept apo zonë. Jo, jo teknikisht, alt siç të pëlqen ty. Teknikisht është koncept. Është pjesë e trupit njeriu. Ëh. Është, është një veprim që e bën njeriu vazhdimisht, pa, si frymarrja, mendimi. Veprima. E bën. E bën njeriu vazhdimisht. Do njeriu apo kafsha? Nëse do ti e, e bën tani, këtë gjë, por mund të ndodhë edhe rastësisht vetë. Mund të të vi pra si rufë, si rufën e çertë hap. A e besojse? Ahere. Cell cell. Po. Gjendet një arsye pse ndodh kjo. Si si si si edhe një herë, edhe një. Au tani, one year flash. Gjendet një arsye pse ndodh kjo. Më fal, është një veprim që e bën njeriu? Në një farë mënyrë e bën. Në një farë mënyrë e bën. Në farmë jeri. Jo, jo. Çfarë është kjo? Asnjë ndimje. Është diçkanë që njeriu e bën vetvetiu apo duhet të jetë kosicient për ta bërë? I ndërgjeshëm. Po u them që një pjesë e bën me ndurgjegje të plotë, që e vendos në ndan mendje. Ço do bëj këtë gjën? Një pjesë u ndot rastësisht. Një pjesë u ndot rastësisht. Po ndoshta edhe për arsye të tjera. Falë, është diçka që ndot në jetë pra, diçka që ndot në jetë në etapë jetës, diçka në data. Një stacion ndoshta? Jo, jo. Jo. Po ndot në jetë normal. Nuk është më shumë, ndot. Ndosht çdo ditë për shembun? Përdit, 3-5 ditë në javë, pastaj dy ditë pushim. Jo, nuk ndonjë. Çoafat kohor do të caktuar. Logjistë vjen në fund për shembull. Ja, ja, ja, Marri ja, ja, ja. autobusit. Thonë, ja. ja. ja. kështu punën fatit të tirë, ëh, që për shembull ti no. Jo. Ja. Mirë, ka të bëjë me lvizjen? Mirë është e lvizësh. Yeah, yeah, Ku të ndos kjo? Unë po e ndos. Unë po e ndos. Po zeh si ndin. Nuk un... no, ka <laughs> Dio, të bëjë me lvizjen. A ka mos ka, thua jo? Jo, megjithëse të ndinon, jo. <laughs> Mirë është e lvizësh. <laughs> Mirë është e lvizësh. Gjashtë. Nuk e doman, ah, më fillon me Sairi, yeah. fillon me Sairi. Është ju. Desha të u ndihmoja tiun apo i erin nuk e jep, nuk e pranoj. Është një udhtim? Jo. Nuk e jeri, mos bëj kështu tani, na jep ndihmën. Jo. O i erin po, fund dhe vetë të çarçohesh apo mirë, faleminderit. Jo më mos i lyp ataj. Mos u lut ataj. I erë. Nuk ka ndihmë, jo. Jo, jo, jo. Jo, jo, prit. Me zor, me zor. Me zor. Ë, ja zgjbolën vetë, nuk ka nevojë. Griset. Ja, no. ja, jo, ushin veprimtë të tjera, e bën kafshë, e bën kafshë? Se di, nuk e di, po qendrojm tek një njerëzit më mirë. Do mund të ndodhin ngrisi gjatë kësaj deri apo jo? Jo. Grise, ja, ja, ja. Jo, gjithë jo, veprim që ja. mund t'ulesh me dhumb. Jo. Ka të bëj me me rrobat, ka ja, të bëj me rrobat? Ja. Jo. Ja, me çepjen, çepjen. Jo, me rrobat. Jo. Jo. Ka të bëj me gatimin, me gatimin? Jo, është <laughs> <Eshi> një proces <laughs> ja. të menduar i tyre, një. Ku, është një, një, një, një proces mirëtuar. Jo, një proces vetë. Një proces. Atë ka të bëj kur ha ushqimin që para se të dalë prapë në tretje. Jo, proces biologjik. Një proces biologjik. Proces mendimi. Jo, por sot i mas, dhe mos ndyrro. Proces, proces tek krimi, proces në kompjuter. Jo, ja, no, është në, në fantazi. Është për shembull jo. si dërgimi i një mesazhi. Ta <laughs> ja, dërgjishi ja, jeni ja, aty. Ja. Ato sa më pëlqen këndoj. Uqnaq vaje. Jepini çon ajepini. Ne vona pëlqen edhe ne më këso. Sipas sipas qëllimit në jetë, domethënë këso. Ato pëlqen që. Përdoret edhe në mënyrë figurative për marrëdhëniet midis njerëzve. Në mënyrë figurative për marrëdhëniet midis njerëzve, me h, fillon me h, pra ku ja hutaç. Se ai zenë atrondosh, jo. Të të qarështë, Rulloh, një, fillon me një. Është vërtet bëhet por. Fillon me n, me n. Ngjithja, ngjithja kur të ngjiti kush. Dikush të ngjiti kush të ngjith. Është një proces që ti vendos ta bësh. Në mazdonet me njerëzit përdoret jo si fjalë në mënyrë figurativa. Bravo jeri. Ti ngatrove paçi. Ëh, me me fën, me fën. Me futi diçka. Është pra kur duot ja hedhësh te tjerëve, do i themi ja futa. Jo. Për në mënyrë në, në mënyrë figurative, figurative. jeri për kër, për një njerëz apo për veprimin? Për njerëzit. Për njerëz. Marrëdhënia midis dy njerëzve ndodh kjo gjë dhe përdoret në mënyrë figurative. Jo, jeri është dikujt, dikujt këtu në studio i ka ndodhur. Po. Dikujt në studio i ka ndodhur. Ose ka vendosur që të zhvillohet ky procesi? Po. Ka vendosur të lindi. Jo, jo. Bash, mos ti avash. Jo me lë. Jo, nuk e's me lë. Procesi llon me lë. Nisë onun di ku i ka ndodhur kjo çë në jetën e vet? Po i ka ndodhur doldur... lori, lori, i ka ndodhur Lori vendimin. Po, Lori i ka ndodhur. Në Lori, lori dhe Lori ka marrë vendimin dhe Shh, oh, shh. Jo, ç'shë. U shpërngul. Po jo mor, <laughs> jo. Mar, jo. <laughs> Ndroj shtëpi. Jo. Po s'am pëlqen atë. Kjo është baza e 3. Lori ku, ku, ku, <laughs> lori, <laughs> lori, <laughs> lori mos e humb. Po, po, po. Jo, jo. U fejuat. Jo, u fejuat joma. Sa ke bën ti? Sa ke bën ti që të diun? Po mendoj pra një proces që ti vendos ç'ta bësh. Edhe në mënyrë figurative, marrën jo, Flori, marrën Flori. Dhe ti me ne, ti djithë njerëzve. U ndod prapë kjo gjë. Në mënyrë figurative ata lidhen sërish. <laughs> ja, ja. Ja malë. Do ja, të thashë. Mosaktosh që, jo. okay, jo, vala. Pra nuk ishte çifteli. <laughs> jo, <e>, ja, jo. Po s'do të mos jetë ajo. Mos. Po pra, i kanë ndodur lori, pra, lori, lori i kanë ndodur Lori. I kanë ndodur lori, lori kur kur ka bërë një film. Ja, ja, ja, ja. Mm, e yeah, ka ndodhur Lori sepse vendosit të ç'ta bëj me jetën personale, me jetën personale që bëj, personale gjë. Me Lorin si individ. Me Lori, ah, kur, lori ja, ja. Ja. kur Lori vendosit të flas në klubin e mësuesit? Jo. Jo. Kur Lori vendosit të lër të lër mjegën. <laughs> jo, ja, nuk ja. ka lidhje me mjegën e flokut. Jo. Por duket, është e dukshme. Është e dukshme. E dukshme, kur Lori vendosit të dëgjoj, fali vetëm për këtë gjë. Fillon të dë. Me dë fillon kujdes. Jo dë. Jo dë. Do, do, do, do, do, do, do, do, bravo. <coughs> e po <vojnë, coughs> pra nuk ishte cifteli, ja <coughs> Ja, nuk ishte Pra nuk ishte dasur, uh, Lori ranë pesh në, Me fjellë të tjera, Lori Wood Këto janë pjeset bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prende Nga ora 7 dhe i në dhjet This is Club FM Këtë bëtë mirat e javës, nga klubi i mëngjesit, live nga hënën atë prende, nga ora 7 dhe i në ditë. This is Klub FM. Bështë dhejmë lidin e shkurta. Shush. O të neqe! E, jaku jemi sërish në lidin e shkurta në klub, klub kjo e të vedhe kur është nate edhe kur është lotosh. Loto dhe bëgjosi janë aktiviteti më i përhapur ekonomik në Tiran, në Tiran e ku dohë. Joja do hiçeshin pikat e basteve, por doli gënjeshtër. Gënjeshtrat janë shumica gjërave që thon politikanët. Politikanët e kanë bër veten bastard me njerzit dhe din. Tim Pakut e din shumë janë dy personazhe të Nikolai Nosovit Nosov, Ramon Me Kosov. Kosova këto ditë ishte kërcënuar nga një tren. Trenin në anglishtin on train. Train spotting rikthehen në ekran aktorin Ian McGregor. Sean Gregory ishte një pap i para 1500 vjetëve. Vitet kalonin por jo për të ditë një soi të liqht plakën më shpejt. Shpejtësia e tërbitimit ishte njëri nga përkthimet për Fast and Furious. Fast and Furious origjinali me Vin Diesel dhe Paul Walker Walker është edhe mbjemri i Johnny Walker i Johnny Walker mund të di kush i zi apo blu hëna blu ishte kjo që kaloi tani të gjerat bëhen më të leta e leta në anglisht të vet easy në italisht të vet facile facile tingolon si facile që tingolon si kacile kacili është një shport për të mbajtur fish Fiku është frut i zyrtari bashkisë ma dhe tiran dhe tirana ka mirë pritur dikur grupin One Republic të cilët i të gjojmë tani me Apologize Këngën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 se Do janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Trente, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. <gibit> ora janë 9:22 minuta, më i dashur ju, jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4. 4. Edhe në ekranin e Club Total. Kemë një zgjarim për pagën e deputetit. Thuhet yes. vetëm kur shkëputet nga mandati për para kohë, jo kur i përfundon mandati pra. ë uh. E kupton? Gjose Aki është mandati i 4 viteve ai. Po ieri ka nga deputet, nga një deputet që është shkëputur mandati të. Jo pas është shkëputur. Jo pas mandatit të plot. Është sqarimi. Nuk e di tani. Po mirë ka mbaruar mandati 4 viteve. 4 vite. Pra logjika nuk qëndron, se nëse ati kanë mbetur edhe 6 muaj nga mandati, le ta marr për 6 muaj, pse ta marri për 3 vjet të tëra? Mirë mirë, dhallogjika pastaj e gjem rrugën, po. Se marr vesh këtë gjëun. Sepse ai kur, sëmosa kur kjo është për ndërshkim, se kjo duhet të ishte për blim. Po, po ndërshkimi o është përbjim në fundë? Bo. Do doja shumë më ndërprisën mandatin Muajnë e fundi Parës të përfundon të aje që të nëzgjatit e tre vjetë Nga për asyshtë të thosha Na! Ju a ka mandatin Mu në maj Të bëja një këshu nga këto Do i ki me lësëjin <laughs> Ose të i ki fare Mjërë mjërë thua I kënë kështu fare Diku tjetër vazhdo në mandatin N Jo jo Shrënë si ka Apo ja. ka të kamë mërën mendis lesizë mandatit gjatë gjithmonë LSI. Ëm, ej, ishte një majmun nëpërmë. Çfarë bënte aty? Po pinte hashash. Oh, po. Ai ka betalli. E gjëndjeve gjeng jak ta kështu. Kur një zhafik po kalonte ati poshtë, e shikon, "O majmuno, ç'e bë?" E thon "Po piñi plako", e thotë. "Ç'a boti?" At viti e unë thon "Mja mbash ti çik." "E as më lale." Edhe zhafiku u lidh me majmunit. Edhe fillojnë të dy. Njoni, tjetëri, Njoni, tjetëri, aty në të tjeka, dhe shëta u bëndë të të druhë. Një moment kë, shabiku këthejt, një nga, bajmunë, bajmunë, mu tha, goja farën me plak, a ke nëjë qikuje? Në doke, me vete skonë plak, ojë tha, po është burim <clears throat> ja, po, po, i burimë në të porshë, ka ujë sa dushë, sa në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Zabiku mm -hmm. e qenë burimin atje, shkon, pi në qik, dhe uh, kur a frot atje, shkon që ishte edhe një aligator. Mm -hmm. Edhe aligator i thotë, sa etje paske mërë, thotë, Zabik, e marove të gjithë. O, oh, plako, mu ka tha goja, thotë, po pisha qik a shash me majmunën aty të përë. Pe... Kja a shash me vete? Jo, s'kom këtu, thotë, po. ka majmunën për në aty të përëma. Ku që përëma është? A të përëma aty të aty të kje. Kolla si përë. Edhe unë njësë aligatore, kështu a vashë a vashë a vashë, këti madhë që ke partije <të> në lajme të CNN I madhët, je? Ja? Dhe shkote majmune, thotë, A majmune, a me! A kejtë që ke shashme? E shë a piko, sa uj paske pijë Këto janë pjeset bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prente Nga ora 7 dhe i në dhirë This is Club FM Those some letters on big bold size I got say in your baby I got say sot më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natë e prënte nga ora 7 deri në 10 this is club fm dështojmë shumë nga legjendat ëhë mm -hmm. edhe kemi një ateist i cili është duke peshkuar është në oqeanin atlantik di ku thell kur i del krakeni e krakeni vjen nga thellësia e hap pa tentakulat, tentakulat që shikoj tentakulat që ngrihen nga poshtë anijes në drejtime të ndryshme Vinë si kupoll nga lartë, thësaj, edhe fillojn e China, të qajnë atë gjënë E sigur që shka pashkon në fund të dedit, kër këthto, O oh, ZOT, NDIMAM! I del një këshoma dhe... Kohan Grin. Një reze drita vjene nga qeli. Dhe i të qënë pasaj një zë që, që thotë, Mendova që nuk besoje që unë jam i vërtet. Mm. O Zot, Dhe Kifo, shkoj ka situata, para 2 minutë, asë as krakeni nuk besoje që ishte i vërtet. <laughs> që është njëra prej tyre. Mm -hmm. Tjetëra është me një, ate i si ciri është në buzën e një shkëmbi, kur i rëshqetë këmba. A dhe është duke rënë në atë humë nërën e është, e thel, thelë, thelë, thelë, thelë. Në në të momentë kjojë thotë, ka përte dhe, dhe një fije mm -hmm. e këshu, e holë, përta e okupu dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të un mundem të, të shpëtoj me një kusht ama. Çfarë? Ta ndryshosh që pardu? të ndëndë? A le të do të diel të shkosh në kish? Mm -hmm. Ëh. Të japësh pasurinë tënde. Dhe ky që mundohet të thotë shikoj për te aty thotë. Më falni thotë paraja ka njëri tjetër aty. <laughs> Amundem mu, dikush tjetër dhe variacioni i fundit mm -hmm. mbi temën është Dosha është një ideja e të isë nuk e ti, dosha e ka ndodhët një ditë burët gjitha këta Ok <laughs> Por uh, Këy është duke gjua e tërë Për arin mm -hmm. Betëm që një moment kër është thellë, thellë në pylë Edhe arin u shafër, për është një arin ma fari Këtë merë, shenjë Bënda gjua e në kik, kik, kik Në ngecër është ngecër, po, pushka E në këto moment ja fut vrabit, ja fut vrabit këmë basti arin Vrabet kju në basi a riu, vrabet kju në basi a riu, po në fillim ish një 500 metrë alërgë, mm -hmm. pasaj 30 metrë alërgë, pasaj 20, pasaj 10, pasaj a riu është mu... duke ndihur shumë, edhe kju mundan ndihur i frimin a riu, uh, uh, uh, uh. e adhe më mëndë, uh, e kjo një, edhe prap në grinë në qëta që, e prap kjo sëri, që thotë për dekada me radhë nuk e besuar në mua, të tani i tha, qëfar kërkon? e kjo thotë e kuptoj, Kompleti për këshë zi Nga hëna i me të për Shiko, mund bëjm një që E bëjm këshu Si, i thote mos, mos më shpëtoj edhe në mua Thjesht Bëj ari um bët kërishë ter Bëj ari um të kërishë ter <laughs> Dëkord Fëtë zoti Edhe Filon koha në prap Ari u bashkëm <small> <small> Ndalon këto I thot pudra së cipër Pasaj i bashkëm pudra barë <laughs> Zotë, falimin deri për ushqimin Këto janë pjesët bëtë mirët e javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prende Nga ora shtatë dhe i në dhirë This is Club FM We passed upon the stand Spoken water I'm Me muzikë të bukur nga Nirvana të miqdashur, fillimisht nga David Bowie. Nga i ndjeri David Bowie. Mm -hmm. Pastaj e kënduar nga i ndjeri për Kopernik. <laughs> <Okay. laughs> Do të ngjëngë kënga edhe këtu, e, e, e vdekur nga nga fillimi deri. Ti e kupton se po ti e kupton që po plakesh kur radio ku ti dëgjon muzikën Kam shumë njerëz që kanë vdekur se sa të gjallë që këndojnë. Ai tani nga Michael Jackson me një star indian apo. Eh pastaj nga Prince, një tjetër këngë. Cërka. Ske mi Olta. Mund bënim një, mund bënim një super playlist Olta. Vinim një John Lennon, Elvis Presley, gjithë shumë të mirë ja. Një Madonna Yeah, Madonna, Madonna, lark lark lark tjop, tjop, ja, më donë larg çoftëni. Ja, donë më 8. Jo. Se më donë gjallë, mund të vendosim. Po jemi më naus, po pse më donë është gjallë. Po, oh, okay. Vazhdon. Mbahet, mbahet. Është gjallë dhe ka burri 24 vjeç. Për moment. Burregajo atë? Ka si shock. A bëra që ju si konguldom vetë për të pirë gjakun e freskët. Madonon si Tom Cruise te intervistimi me vampirin. <gaj> Ta encantam grupes Madonna presidente do i hap bash. <gaj> Këto janë pjesa më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna nëpërnte, nga ora 7 dernë dia. This is Club FM. Ora janë 09:06 minuta, kemi ministrën pjesën e tretë të klubit të mëngjesit. Për këtë të premte të datës 20 janar, ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë dhe duat ju kujtoj edhe një. Të dëgjoni Se... muzikën e sinjior në 069 207222 ose mund vjni në faqen ton Facebook.com fraksion klubi mëngjes. Kënga që sapo wow. dëgjuat ishte kënga e ditës Robi 576 i mbaronumrit fiton 2 bileta për në Cineplex. Blendi më mëngjesi. Nërë më gjesë, sa pas këndryshuar. <laughs> Nuk e dim, dole në ndryshe. O, kur dera është a hapër e këshu? Jo, këshu e shumë mire. O, rudike, për sajlën telefonat. Unë do duja dhe të këshatë gjithë do më gjesë. Rudisie e njëherë. Mirë, falem deri. Mirë se në urë dhe rrave. <laughs> Kër shkojmë, printojmë shumë, dalem tjetër për tjetër. Ok, ok. okay. <laughs> keni, pas keni bërë kopje në gabuar. Aj, daj, daj! Që q Falem. Nuk e di nomën. A ju po më tonë? Unga, unga traum, po një moment. Po ju falem. Miqë, gjëra që ndodhin. Gjëra që ndodhin. Ora është tani 9:07 minuta. Hey, miq, bashk pak minuta do takojmë një vajzë që ka bërë një biznes, ka hapur një biznes. Është mm -hmm. vajzëre, është vetëm 25 vjeç. Wow. Se i ka mbushur kështu s'tregon asaj, por ëh, uh, ne, gjithsesi. Historisë suksesi dhe mm. dua që ta ndajmë bashk pak më vonë pas orës 9:00. Dhe gjoni se si dhe ju mund të përfitoni nga kjo mundësi që si dhe dhe dhe nga kompania uh, BMG Për uh, të patur lidhje me biznesi që ndodhe në Italin Everiut mm, Okej, okay, bukur po, Ej, oltar i ka bërë, bërë e flokës osë si italiane Oma, si, se si, për një. i bërë, si, si, si, si, si, si, se nuk shumë, si, i kishtë e kështu si, si torina se, ose milanese a, se, Si, si du, nepolitane Nuk i rdi Si tane tane Si nga rëmë ma, po